ثم ما يقولوا مما اتلهميت باب دې بیان دا سکه چويلې کېږي بعد مړ روان دی واغ چويوي به شه د چا مړ شي انه مه سلام رضي الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی اذا حزرتم المريض كل شرى حاضر شي بیمار تا او المیت یا مړی تا عوام مړکی فقولو خیرنه نو شناسی ځن کدن شورو ده سړے مړکی کی مسلمان نو خیر خبرې کوي فان فا الملائکه یؤمنون على ما تقولون ملائکه امين وې 파س چيتا شوې قالت بيبي فرمای فلما فرم مات ابو سلمہ چې ابو سال مرض اللهنو وفاات شو نظر عالم نبیې سلام ته فته ما یا رسول الله اننا به سالمه قدمماتته ابوسله مرض ال لانو وفاات شو قاله قوي د اللهبيبي الله مخیرلي والله هو الله د ما تهبهخنو کې او دتهواقببنی من هوقببا حسنه او په بدله ما را کې معته د ی وس کې را کې اوسښایسته فقلته نوما دا دو فاق بنیله هممن هو و خیر ولی بنو نوبت ل کې را کړړیماتته الله غڅوک چې هغه غورود دوی نه محمد صله الله عليه عليه والې ی وسل لمه رواهو ممسلم منها ک ده د هزمل مریزه ویل میتله شک ورووا هو ب حل تا بلا شک حبر ادا. میتا و مریض لفظ کی شک نشتا. و عنها او دی, دی بی بی دا روایت تے ام سالم رضی اللہ عنہ قالت دا فرمائی ماورید ما لی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمائی لی ما من عبد النشیو بندات سویبوہو مصیبت چور سیگوارت مصیبت فيقول و ان للہی و انا الیہ راجعون موندا الله یو او مون با الله تو واپس کیو الله هو اجرنی فی مصیبتی اے اللہ ما تا اجر را کہ زما دی مصیبت کی اے اللہ ما تا اجر را کہ زما دی مصی اللہم الما تاجر را کی زما په دې مصیبت کې اے ذا لفظ ذ حمزه او د جیم د پیش د زمي سره منقول له اوجرني او, او حمزه باندې زبر او پ جیم باندې زیر سره منقول له او ترجمه د دواړو یو ده اللهم اجرني او اللهم اجرني جگړه دعا, دعا کیسړې وي نزدکول پکا اللهم اجرني اللهم اجرني اللهم اجر را که په دې کې وخلف لي خير منها او مالذين خير بهتر خلي فرا کې الا اجراه الله تعالى مگر الله بدل عجر ورکه په دې مصیبت دونکي واخلف لهو خیرا منها اذن بد دین غره ورکی قال قالت بی بی فرمای فلماتو فی ابو سلامه کل چوفات شیو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ قلت کما نو ما ویل لک وکم کړه ما تر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاخلف الله لی خیرا منه رو په بدل لیک راکړه ما الله ماتا غره دي خاونا چې هغه رسول الله صلى الله عليه واله و سلم رواه مسلم و <سلام> صلى <سلام> الله <سلام> تعالی علیه محمد الی واله